Istoria paraponisitului Mai întâi fără slujbă și apoi cu slujbă Povestită de Vasile Alexandri și Matei Milo Într-un scenariu radiofonic de Mihai Lungeanu Oameni buni, dați-mi voie Dați-mi voie să vă spun. Să nu uită că toți românii sunt deopotrivă dinaintea bugetului. Și, prin urmare, toți au dreptul a îndulci de la el. Bun. Ia să vedem, deci! Toată lumea în slujbă, afară de... Păi afară de mine! Păi dreptul -i! Păi frumosului! Apoi să nu fiu eu supărac, Ne nemulțumit! Adicătelea! Paraponisit? Păi cum să nu fiu? Iaca sunt, sunt paraponisit, Căci mă văd părăsit și nechivernisit. Sunt procopsit și practisit, gramatisit și sintagmatisit. Sunt patriot și scusit, dar iată că sunt părăsit. Și nechivernisit, sunt paraponisit. Adică, mă rog, de ce să se hrănească o mulțime de trântori pe lângă albine din mierea bugetului și eu să fac zâmbre de o parte? Păi audară, nu și eu pământean patriot. N-am mai slujit eu țării în ocâlmulirile trecute? Mi sertar o plin staturi. Și <fie> din vremea turcilor, ai și de vremea rușilor, și din vremea nemților. Toate cu pașure împărătești pe păi am avut de a face cumpăraci. Eu Naie postuleanu, care dacă n-am decorații, este pentru că nu mi au dat și cu toate acestea nu pot găsi o slujbuliță, cât de mică, în patria mea, păi dreptui frumosui, m-am rugat. Așa, păi la toate ministerele mi s-a răspuns că îndată, îndată. Îndată ce va fi un loc vacant Păi dar ce, doamne, iasă-mă loc vacant Că pe toate ziua se deschid locuri noi Încât s-ar putea crede că țara românească E locuită numai de amploiați Că avem destui Avem prefecți și subprefecți și arhitecți foarte perfect. Avem notari și arhivari Și chiar primari Buni carturari Și casieri Și ingineri Și grefieri și concilieri Și prezidenți Ziți prezidenți Toți permanenți Toți excelenți Păi cum avem, avem Și perceptori Și controlori Judecători Silvicultori Expeditori și conductori, și inspectori, și inspectori de inspectori. Păi avem, avem într-un cuvânt, românii sunt toți candidați de amploiați, toți, toți, toți. Afară de mine! Păi dreptui frumoasui, înțeleg să fiu refuzat, dacă aș fi fost vreodată opozant, însă martor mi sfântul mucenic Evdokiu... Că nici când nu m-am zavergit, nu m-am făcut una cu aceia care, în visuri de înălțare, se plâng deoparte cu ah și vac, căci tronul sările le stă în stomac. Corifenții tarafului de... <trui> Nu, în mână cu o pană secă, strigă că-i singur brav pe acest pământ, că e gata răzbel să facă cu lumea întreagă, cu mori de vânt. Altul pretinde că în România, soarele Unirei, el a prins. Și dacă i-abate lui să nu mai fie, suflă! și dată, soarele-i stins! Altul se plânge că sarea pere, că tot progresul stă pe loc! De când mai e el Pe la putere Ca să-l conducă bine Înspre noroc Și <sus> așa Încă multe nasuri de alte sfere Păi dreptui frumosului. Păi de unde am fost Eu ce-am fost Să ajung acum A fi ce sunt Și asta când damona, acum, când toți românii sunt de opoziție din înaintea bugetului și când soți au dreptul de a se din el, pai cum? Pai să nu fiu parapolitic, pai Tăși nu m-am niciodată în discuții unile și filonichiile de la masa paraponisiților, Ca n-o curios. totuși am auzit pe mulți strigând mereu că în schimbare binele adesea se schimbă în mai rău. Pai cum din tren și cereau reforme. Reforme în toate. Aja, ca din topor în procedură, în legi, în forme și chiar în sistemul reformator <laughs> Zicând că în lume totul se schimbă Alții cu HAPCA pretindeau schimbări În instituții, în școli, în limbă, în starea țării Precum și în multe alte sfere. Și, vrând cu vorbe, să arate că sunt de patrioți, unii contrazi, își aruncă porecle de patrioți. Și unii și alții se încordare într-o unire și într-un rost, zicând că toate ar merge bine în țară doar ei, dar prinde câte! un post. Do el te îngrașă, el e ținta celor mai mulți dintre creștinii noștri. Și nu știu dacă în ziua de azi ei se țin de postul mare sau de postul lui, da știu că se țin grapă de postul Sânt bugetului. Și asta ca dovadă că fiecare cetățean are ambiționul să se jertfească pe altarul patriei făcându-se roată la carul statului. Păi, un car cu mii de mii de roți! Cum să nu meargă bine și răpide? ca tocmai de aceea și eu unu aș vrea să mă fac roată. Mai cu seamă că mă simt cu spițe sănătoase. De când am luat lecții de limba cea nouă. Păi da, că mi se imputase că nu cunosc troposul obișnuit astăzi prin cancelarii. Păi dreptui, frumosui, ia să judecăm de-i bună petițiunea pe care am alcătuit-o cu ce-am învățat de la vestitul Dascăl, Sir Trifonius Petringelus. Iacă! Excelență! Așa precum Prounia Providențiale a aprins o nouă constelațiune pe celul României, așa și eu mă explic după cum putul obiciuit o cere. Eu am fost etern devotat Guvernului Ocârmuirei. Am fost unul din corifenții liberalismosului. Ezelenția voastră, poateți cercetarisi atestațiunile alăturate pe lângă această suplicandă peticiune. Astfel, dați-mi voie să-mi iau trimisii lumea de-am recomanda meritele pe altarul patriei. să vârstă, fie integrat în un serviciu public unde, alături de simpatioții mei, să am slava glorioasă deamă îngiura la carul statului, cu deplină amoare patrioticească și iubire de patrie! Cu care rog pe exelenția voastră a recepta asigurăciunea înțelepțărei profundei considerațiuni cu care am avut în am a mă confesta al voastre cel mai apt pentru o acțiune la care veți ordona ca să fiu ordonat! Fervul este voastre! Eu? Da, e postuleanu! O al al ocârmuirilor trecute. E? Ce ziceți? E, hai, hai, spuneți drept! Că eu nu mă supăr, uh, de laude! Păi cum! Păi ce cunoașteți dumneavoastră multe condeie care le se poate izvodi atât de țunțurliu O asemenea lucrare. Acum, datorită ei, voi izbuti ca să mă rânduiască undeva! Măcar secretar! La vreun minister? Te-n-ar fi drept, ei n ar fi frumos! Ei, atunci n-aș mai fi paraponisit! Ia, haide, acum! Să discuzit și gramatizit și sintagmatizit. Și pretinde țiresc ca să mă propozez, să mă chivernizez! Așa e! Așa, e drept acum. Păi e frumos acum. Sunt în mijlocul bugetului ca cu într-un cașcaval de pendeleu și l-am și ciupit la un colțisor. Bătuit, la pâine rânduit, în bugetul l-am ciupit, din el m-am îndorcit. Și hey, acum, ca alții, vreau și eu să-l roz, să-l roz mereu. Păi adică... De ce nu? Dacă de ce adică să fii numai de o vopsea? Și să stai vopsit ani întregi numai într-o culoare. De ce, doamne? De ce? Când alb, când roș, oricând pembea, mă schimb mereu, oricum or vrea. Chiar azi mă fac de liberal, iar mâine guvernamental. Ca altfel... Ajungi de-ți de foame și curg zdrențele pe tine. ca așa ajunsesem și eu, după cum bine știți, de mălătrau câinii pe la poduri. Și măcar de-aș fi avut și eu, dintr dintre alea, Cum le zice? Așa, a principiuri. Păi și atunci, de, nu m-aș mai fi mirat. Păi da, așa, tretera, era, Când am văzut eu că jalbele mele nu le bagă nimeni în seamă Am luat pe urma celor mai divanci și mai iscusiți din capitala noastră <gătos> Am vrut să văd cum fac ei de izbutesc în toate și întotdeauna Și nu pătimesc nimic niciodată Păi noi era drept și nici frumos Apoi după ce am văzut, am rămas încremenit. Grea serie, ta da, frumoasă! Păi ia gândiți dumneavoastră, fac niște sărituri, niște tumbe, dar roata, da a trecut paiații de la cir, hop la dreapta, hop la stânga, Stai la mijloc, când în spate, când pe sunt pe genunchi te, te iau fiori așa, și când îi cauți toate-n picioare. <laughs> păi cum, păi cum Și atunci, în disperația mea, m-am vărât în politică Tocmai eu care fugeam de politică <laughs> Ca dracu de tămâie Păi da, nevoia face multe, așa că m-am amestecat și eu, ca toată lumea, în filonichii. Și am dat și eu, pe aici, pe colo, opinia mea, adică opinia stomacului meu, pentru că flămându-l are de politica stomacului. Politicon stomahicon. Ce mai dam dreptate? Și la dreptaș, și la stângaș, și la mijlocaș. Doar, doar s-o găsi vreo unu să-mi dea și mie sfânta aia de dreptate cu o lefșoară alături. Și e... în sfârșit o căpătai drept, frumos. Încurcătura era numai cu ce partidă să mă dau, la ce părticică de partid să mă alipesc, pentru că sunt atâtea partide, părticele, părțișoare și partidulețe, încât cine n-ar ști ar crede că românii toți sunt cu părul voi și cu mâna în chica celuilalt. Păi zău așa... Avem dreptași, avem stângași, bătrâni și juni, ce fac minuni, și mijlocași, foarte gingași, căți s bun când nu slujbași, și centraliști, fuzioniști, avem și drepți? poate deștepți, retrogradiști și progresiști, palavragiști, liber prudenți, independenți, și curtezani, republicani, și libertuși, în slujbă puși, și gure mari, la limbă tari, și am. De lefonori. onori Avem, avem Chiar prea avem Vedeți prea bine că Partidele nu ne lipsesc Ba, încă suntem prea bogați de ele Și tocmai asta ne sărăcește pe noi Iar pe mine Mă încurcă foc Adică, unde să mă vâr? Că de m-aș fi alipit la una, îmi făceam dușmane pe toate celelalte. Așa că a trebuit să mă sfătuiesc cu... Conștiința mea... A, pardon. Cu pungulița mea. Și ea m-a îndemnat să fiu cu partida care umblă după slujbușoare și lefșoare. Da, acum m-am încurcat mai rău. Pentru că mai toate partidele nu caută decât asta. Păi și atunci... Ca să mă am cu cele mai multe, M-am proclamat alături de partidul o stângo central o fracționist liberoghișefsist jumulist. Bunici slujba încăpătat. Uniit și Slujba mea, E din acelea cu ah, dulapuri și cu chichițe. Păi cum? Sunt numit conductor de barieră? La ștreaga nouă!" Păi adică de la carele cu mărfuri de la barieră?" La vamă! Le conduc! Vorba vine că se poate strica vorroată în drum, vor să cadă vreun colet sau să apuce carul cel din urmă pe altă uliță și să meargă drept la negustor fără să mai treacă până vama. Păi nu!" Păi da cine ce poate zice? Și apoi ce sunt eu de vină? Așa-i obiceiul țării." Sunt mulți la noi care iubesc și metaharisesc încă obiceiurile cele vechi și mănoase ale țării, săracii bătrânii noștri. Pe vremea lor nu puneai niciodată mâna pe vreo trebușoară, fără să-ți rămâne ceva printre degete. Bătrânii s-au dus, dar obiceiurile au rămas. Iar mie, care am deja praxis, nu mi-e teamă. Asta sunt flori la urechi. Eu știu să fac lucrurile curățeni, dar totuși îmi tremură inima Dacă se schimbă cei de sus și pe mine mă aruncă iar în paraponiseală, ca au mai pățit-o și alții. Că doar cunoaștem sforile politice și cum se joacă păpușile pe la noi. Cum se schimbă câte un minister, hai, O oaste întreagă de slujbași aruncată la fara Păi dreptul, frumosului! Mai foarte urât pentru noi ăștia, slujbașii, sărmani, piesii, funcționari. Ce tristă este soarta lor! După capriciul celor mari, azi sunt cu viață, mâine mor. Cum se schimbă pe un minister, se aruncă pe poduri sute de slujbași și nimeni nu știe că de foame ale lor ne pe las. Asta e! Asta e! Marii politici cred că salvează de catastrofe patria dacă îți în viața unor sărmani, muncitori. Cât despre frica mea de a nu pierde ce-am căpătat și să mai vorbim, Doamne ferește, să mă trimeată de unde am venit. Tocmai de aceea m-am gândit să-mi spun opiniunile mele politice într-o profesiune de credință, în care să probez că toate partidele sunt surori, Că toate vor să facă bine țărei, începând mai întâi prin a-l face pe alor. lor. Așa mă gândesc că n-am să mă stric cu nicio partidă și am să fiu prieten cu toatele. Păi nu, așa-i drept, așa-i frumos. Și mă gândesc să o adresez la redactorul primar de la un ziar politic. Eu în ziare până acum nu am scris, dar precum văd că scriu toți, mi-a venit și mie curajul să pun eu negru pe alb. Ca mulți alții, pe păi, altfel cum. Așa că iată cum mi-am compus eu această profesiune de credință. <fie> S-au vorbit multe și marunde, despre situația politică a țării. Eu nu văd răul decât acolo unde nu e bine, dar vinele nu poate exista cât timp domnește rău. Am suferit și eu de acel rău care este depărtarea de părința sa, încurajare a bugetului. Ca și copilul de sus a lui, dar astăzi sunt fericit a vă declara Că toate merg după mulțămirea mira generală și mai ales a mea particulară. Finanțele, care sunt pentru un stat ca sângele în corpul omului, există în cea mai vitală circulațiune, atât timp cât simt cum o mică pănticică și în buzunarul meu. Că și eu, fiind membru al corpului națiunei, corpul întreg al tibetag, dacă eu, ca membru al lui, m-aș găsi suferind de parapoliseală. Cât despre partidele politice care sunt reprezentate prin uh, diferite și multiple culori, precum uh, alb, roșu, negru, verde, albastru și penta, asta deosebit de noile intermediare, cum ar fi, exemplu, alb-roșu, roșu-alb pe de albastru, mă, etc. Pupă opiniunea mea, sunt probele victorioase despre vitalitatea și bogăția țării și care nu au alt foc decât radicală. A barabonisirei din România. Primiți considerațiunea și uh, celelalte și semnez. Naie Postuleanu, funcționar cu leafă de prima clasă la bariera ștreaga nouă. Păi nu, așa că m-am mai subțiat și eu la condei. Păi acum scriu și eu ca un ziar subvenționat. De ce să-i faci? Postul! Slujba! Slujba e pricina! Bugetul mi-a dat duh. Apoi să știți că întotdeauna banii statului fac minuni dăstea. astea așa că eu mereu voi striga cu recunoștință, aflându-mă vindecat de această teribilă boală a paraponisirii, viva bugetul! Căci țin mult la buget și vreau să fie berechet și, precum alții, vreau și eu să-l roz Să-l roz mereu, niciun moment Și niciun ceas, bugetul nu o să-l mai las Căci astăzi m-am chivernisit La pâine bună rânduit Ca patriot și iscusit m-am îndulcit Și n-am de gând să ajung din nou Un paraponisit Ați ascultat Istoria Paraponisitului, mai întâi fără slujbă și apoi cu slujbă, povestită de Vasile Alexandrii și Matei Milo, într-un scenariu radiofonic de Mihai Lungeanu. A interpretat Petre Lupu, redactor și producător Domnica Țundrea, regia de montaj Florina Verdeș și Florin Bădic, muzica George Marcu. Percuție Lucian Maxim, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Mihai Lungeanu, o producție a Teatrului Național Radiofonic, august 2005.